בשדה בלילו יקצורו, וחרם רשע ילקשו. ערום ילינו מבלי לבוש, ואין כסות בקרה. מזרם הרים ירטבו, ומבלי מחסה חיבקו צורו. יגזלו משוד יתום, ועל עני יחבולו. ערום ילכו בלי לבוש, ורעבים נשאו עומר. בין שורותם יצהירו, יקבים דרכו, ויצמאו. מעיר מתים ינאקו.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 חתר בחושך בתים, יומם חיתמו למו, לא ידעו אורו. כי יחדיו בוקר למו, צלמוות. כי יכיר בלחות צלמוות. קל הוא על פני מים, תקולל חלקתם בארץ, לא יפנה דרך כרמים. צייה גם חום יגזלו מימי שלג. שאול חטאו. ישכחהו רחם, מתקו רימה. עוד לא ייזכר, ותישבר כעץ עוולה. רועה, עקרה לא תלד, ואלמנה לא ייטיב. ומשך אבירים בכוחו, יקום ולא יאמין בחיין. ייתן לו לבטח וישען, ועיניו על דרכיהם. רומו מעט ועיננו, והומחו, ככל יקפצון, וכרוש שיבולת ימלו. ואם לא, איפה? מי יכזיבני וישם לאל מילתי?